És dimarts 5 de novembre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell fa una crida per tenir voluntaris als magatzems pel gran recapte d'aliments 2019 dels dies 22 i 23 de novembre. També us explicarem que els Mossos, la policia local i els bombers busquen des d'ahir un home de 77 anys desaparegut ahir a la nostra vila. La informació comarcal ens portarà primer de tot a parlar de l'incendi que hi ha hagut a Pals i que ha acabat amb una dona de 85 anys amb cremades al 30% del cos. Encara fora de la nostra vila i també en matèria de successos, us explicarem els dos detinguts que hi ha hagut a la població de Sant Feliu de Guixols acusats de robar amb vehicles trencant els vidres. I per últim parlarem de la futura ampliació del cap de Palafrigill, que sembla més a prop. Destacarem un parell de fragments de Jaume Palaí i també parlarem amb la regidora socialista Margarita Mauri. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 5 de novembre i ho farem posant-nos en contacte amb el Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell i és que ja estem a punt d'arribar a una data que molts tenim marcada en el calendari i ens estem referint al gran recapte d'aliments que arriba com és habitual el mes de novembre. Aquest any però no serà el darrer cap de setmana sinó que serà l'anterior, per tant els dies 22 i 23 de a novembre hi haurà aquest gran recapte d'aliments. Com dèiem, ens posem en contacte amb el Centre de Distribució d'Aliments i ho fem eh, saludant a la Marissa Grassot. Bon dia, Marissa.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 en deixen Joan Resplandis i això vol dir que necessitem voluntaris que vulguin venir allà. Uh -huh. Això és una cosa. Referent als voluntaris del Sucre. Tenim la gran sort de que ja ho tenim ple eh, perquè les entitats són les que s'involucren amb nosaltres.. Uh -huh. eh, està tot pleèxit del dia del carrer deama i el, no sé si està a tard par,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 Bé, I que tenim doncs. molta sort amb la uh -huh. tenim, eh, record, Ja recordava que, que l'any passat també ens vas eh, comentar això eh, que el tema dels supermercats doncs, ràpidament ja ho teniu tot eh, complert pràcticament no? ara doncs, ens has esmentat eh, aquests eh, dos supermercats eh, per tant donc fem una crida per a aquella gent que en estestigu escoltant doncs, que hi ha aquests dos supermercats on encara falten voluntaris i també com doncs, eh, com tu, has, màxim, dit, com tu no? has dit ja hi, ha, hi ha dos tipus de voluntaris, els que estan al supermercats i després els que fan okay. la feina doncs, de distribuir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 ha tingut, bueno, el detall i que ens ha deixat les naus a per poder-hi treballar, perquè si no és que no podíem fer un altre capdum. Uh -huh. Llavors, en Joan Raspland ens deixa les naus allà rodera, doncs clar, la mobilitat no és la mateixa, saps? I això és el que ens fa por de allà se necessita molta gent i uh -huh. um,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 la mobila i ens van dir que venuc bueno, havia sigut un canvi general general per tot i que no podíem nosaltres veure's fer una traveta que no fos aquesta.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 faltarien persones, en aquest cas, per a uh, les tasques de magatzem. Com ho pot fer la, la gent per apuntar-s'hi, Marissa? A la web de l'Ajuntament. A la web de l'Ajuntament uh, ja està obert i allà es poden apuntar en els supermercats aquests dos que estan oberts uh -huh. i després a el que és el magatzem.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 de la comunitat europea uh -huh. ens acaben d'arribar a eh, pasta, arròs, tot això. El que demanem és sobretot oli, llegum seca que cuita i ja en tenim, la uh -huh. uh, relació però no la aquí davant. Uh, després farina, sucre i després una altra cosa que hem ampliat al uh, centre de distribució d'aliments que hem empresat en productes, de neteja personal i de neteja de, de casa, d'acord? ¿vale? Llavors demanem eh, gel per tutxar-se, mm -hmm. eh, renta vaixelles, tupé de vàters, eh, per rentar la roba, tots aquests productes que, encara que la gent dissembli que el centre de distribució d'aliments té que ser aliments, mm -hmm. si nosaltres valorem una mica les persones que... Eh,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 Aquesta doncs... és una de les reflexions que que estem fent. Si voleu, eh, us portar al programa amb els aliments que, que demanem i si en pugueu fer-ho, ens diria molt bé que la gent... Ja sé que la gent té costum de donar arròs, pasta uh -huh. i tot això, i ho agraïm totalment, eh? però si un cas fer una mica d'èmfasis, oh, no, que realment es necessita més. Doncs, sí. nosaltres marissa també posarem la mirada en aquests tipus de doncs, altres aliments o en aquests productes de, de neteja de la llar o, o de higiene personal Exacto. per uh, oposarem a la pàgina web també donc perquè la gent ho, ho sàpiga perquè segurament pensa més ambs els, els típics aliments eh? i ara ens comentaves tu que donc que, que ja vau rebre ara donc uh, força quantitat no?, de, de pasta i d'arròs provinents de uh, de, la Unió, de la Unió Europea i per tant poder podem posar la prioritat en altres uh, en altres en altres aliments, en altres productes. Ah, uh, Marisa, l'any passat es van recollir més de 4 milions de, de quilos a, a tot uh, Catalunya uh, per pel Centre d'Istitucions d'Aliments de, de Palafrugell. Què suposa? A Palafrugell vam recollir, a Palafrugell concretament, perquè ja dic que el, di, el dissabte al vespre ja sabem la quantitat perquè ho tenim que donar-ho i mm -hmm. ho calculem al moment, a Palafrugell vam recollir 20.000 quilos. I, I aquests, aquests 20.000 quilos què, què suposa pel centre d'estrius Aliments? És una gran quantitat del que es va donar al llarg de l'any? Quanta durada tenen en aquests aliments? Bueno, mira, aproximadament, aproximadament que poden durar uns 4 mesos més o menys, calculant les famílies que estem atengent eh? uh -huh. poden durar uns 4 mesos a més a més tinguem en contra una cosa i això és important si portem pu productes que tenen dates de caducitat properes uh -huh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 doncs, suposen quatre mesos, per tant, és, és bona part de del que dona el, Banc eh, el centre de distribució d'aliments de, de Palafrugell al llarg de l'any, per tant, doncs, és un, una tasca molt important, però també, no, òbviament, Marissa, no oblidem doncs, les, les aportacions que es van fent eh, setmana després setmana per altres entitats i per altres col·lectius o persones individuals, no? fins i tot, que ho fan. Bueno, tenim, exactament, sí. Tenim, bueno, sabeu que aquest any hem vingut la sort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 Doncs, companys, tota ajuda és uh, indispensable i més aquest dia, no? De, del banc de del del gran recapte d'aliments del 22 i 23 de novembre i nosaltres doncs, seguirem recordant a través de la pàgina web també doncs, a través de la nostra sintonia 107.8 de la FM l'FM doncs, aquest, aquest, aquest canvi de data i també doncs, els aliments que més els hi fan falta i també altres productes que des del centre de distribució d'aliments doncs, seran rebran d'allò més bé. Marisa Grassot esperem doncs, que la crida el petit granet de sorra que portem nosaltres a doncs, aquesta crida per al voluntariat ajudi doncs, a, a omplir doncs, els, el magatzem en aquest cas aquestes naus de, de darrere al restaurant de la riera on enguany doncs es farà aquesta catalogació, podríem dir una miqueta eh, ordenació d'aquests productes que s'hangin donat en aquest eh, gran recapte d'aliments 2019 a Palafrugell. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres fins ara Adéu. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i a continuació ho fem per explicar-vos que els efectius d'emergències busquen des d'ahir un home de 77 anys de Palafrugell que va marxar de casa a la tarda i ja no hi va tornar. En el dispositiu de recerca hi participen els bombers, la policia local i els Mossos d'Esquadra. El desaparegut, com dèiem, un home de 77 anys, pateix Alzheimer i, segons va explicar la família, va sortir a caminar a la tarda pels vols de les 4 i, de moment, doncs, a hores d'ara, encara no ha tornat al seu domicili. En el moment de la desaparició, Jordi Pedrosa portava pantaló texà, camisa de quadres i una de sudadora blau fosca. Segons els bombers, la família va donar l'avís dels fets als Mossos d'Esquadra a dos quarts de deu de la nit, però la família el va estar buscant durant la tarda sense resultats en veure que no tornava. A partir de l'avís, el dispositiu d'emergències es va organitzar i ahir es va pentinar la zona d'esclanyar i el sud-est de Palafrugellac. Aquest matí s'ha reprès la recerca i es pentinarà tot el municipi. Els bombers, us hem d'explicar, que han activat sis vehicles i també hi participen activament la policia local i els Mossos d'Esquadra. Pel que ha explicat la família els serveis de recerca, el desaparegut és un home que li agrada anar a buscar bolets i que es coneix la zona. L'Ajuntament de Palafrugell i nosaltres també hem difós la identitat i la fotografia d'aquest desaparegut, d'en Jordi Pedrosa, a través de les nostres xarxes socials i doncs us eh, expliquem que si teniu qualsevol informació al respecte d'en de, de Jordi Pedrosa, doncs que us podeu posar en contacte trucant al 972 92, que és el telèfon de la policia local de Palafrugell. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i seguim amb notícies relacionades amb successos. Ara ho fem, però, per marxar de fora de la nostra vila i, a continuació, anirem a Pals per explicar-vos que una dona de 85 anys ha resultat ferida greu amb cremades al 30% del cos després d'incendiar-se la seva casa durant aquesta matinada a la localitat, com dèiem, de Pals. Els serveis d'emergències mèdiques han evacuat la víctima amb una ambulància fins a la Vall d'Hebron han estat greu. La cuidadora de la dona ha resultat ilesa i clau perquè la dona no patís més afectació. A causa de les flames, l'immoble haurem d'explicar que ha quedat totalment destrossat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'incendi pels vols de dos quarts de quatre de la matinada que en una casa del carrer Rodors estava en flames. Els bombers s'hi han desplaçat amb sis dotacions, els serveis d'emergències mèdiques amb tres ambulàncies i també la policia local de Pals. En arribar-hi, el el foc estava totalment desenvolupat. Ràpidament s'ha la dona d'edat avançada que s'ha traslladat, com dèiem, a la vall d'Hebron perquè presentava cremades de segon i tercer grau al 30% del seu cos. La principal causa de l'incendi s'apunta a un cigarret que la mateixa víctima estava fumant. La dona s'hauria adormit i això hauria generat el foc segons fons de la policia local. La víctima és estrangera, fa anys que viu a pals i té problemes de mobilitat i, com dèiem, l'immoble ha quedat totalment destrossat per les flames i els bombers han donat el servei per acabat pels vols de les 7 del matí. I continuem fora de la nostra vila. Ara anirem fins a Sant Feliu de Guíxols per, novament, explicar una notícia de successos i és que la policia local de la població canxonada ha tingut dos homes acusats de robar l'interior de vehicles aparcats trencant-ne els vidres. Les detencions es van fer aquest passat cap de setmana en el marc d'un dispositiu policial per combatre aquest tipus de delictes que van començar el setembre passat. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana del municipi, Ernest Azumendi, el modus operandi era sempre el mateix i havia ocasionat alarma entre la ciutadania. La primera detenció va ser divendres passat a l'antic tenis de la carretera de Palamós amb efectius del cos i Mossos d'Esquadra. L'home detingut va ingressar ahir a presó perquè tenia pendent una ordre de detenció i ingrés per una sentència ferma. La segona detenció es va fer dissabte passat per part de la policia local de Sant Feliu de Guíxols. Ja de matinada es va tenir un altre home també de nacionalitat espanyola a qui la policia li atribueix set robatoris a interiors de vehicles a partir dels objectes que duia en el moment d'escorcollar-lo. Segons el cos policial, es creu que també és l'autor de robatori d'habitatges i qui ha creat alarma social al municipi. L'home va ser detingut a l'aparcament del gas vell i ahir dilluns va passar a disposició judicial. L'Ajuntament del municipi va fer en un comunicat una valoració positiva dels resultats del dispositiu local. I després d'aquest seguit de notícies de successos, aquestes dues darreres fora de la nostra vila, tornem cap a casa nostra per explicar-vos novament l'ampliació del cap de Palafrugell que sembla que és més a prop de ser una realitat. Recordem que el passat dimarts, durant la celebració del ple de l'Ajuntament de Palafrugell es va aprovar per unanimitat la modificació puntual número 8 del POUM del municipi per a l'ordenació dels terrenys dels carrers Àngel Guimarà, Sant Ramon i Passeig Migdia, contemplant la l'adulta d'un equipament comunitari públic per a l'ampliació del centre d'atenció primària de Palafrugell. Així doncs, es va formalitzar la primera passa per ampliar el CAP del municipi. Jaume Palahir, regidor d'Urbanisme, passava per la sintonia de ràdio Palafrugell per explicar els detalls de com s'havia arribat fins aquí. D'una banda, primer Palahir recordava que aquesta acció és fruit d'una necessitat que té el servei. Així doncs, primer es van buscar altres fórmules, com construir un segon CAP o edificar una nova planta a l'actual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 doncs eh, no hi ha maneres de posar-se. Fent aquesta modificació, l'Ajuntament ha volgut doncs que sigui un tercer el que posi el preu que ha de tenir aquest terreny. Així, si consistori i propietari no arriben a cap acord sobre el preu de compra-venda, aquest el posarà el jurat d'expropiació. La valoració que en faci el jurat serà la que haurà d'assumir l'Ajuntament i també la que haurà d'acatar el propietari. Aquesta mesura, que es va aprovar dimarts passat, és la darrera a la que volia arribar el govern com a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 Però si no hi ha possibilitats d'acord, no? per això són els jutjats. Tot aquest procés, però, no serà pas curt, ja que el propietari podria interposar-hi recursos. A més, quan els terrenys siguin públics, serà el torn del departament que podrà començar a ampliar l'ambulatori. Així, doncs, aquestes obres no seran competència del consistori, per tant, no es pot saber en quins terminis Salut començaria a tirar endavant aquest projecte. D'altra banda, com hem dit, tots els grups municipals hi van votar a favor i nosaltres, a continuació, posarem en contacte amb el Partit Socialista de Palafrugell i és que doncs, des del seu grup municipal aquesta era una de les prioritats i a més a més també era un fet que anaven reclamant des de feia mesos en l'equip de govern. Per aquest motiu ens posem en contacte a continuació amb la regidora Margarita Mauri. Bon dia Margarita.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 Uh, prioritats, uh -huh. també amb un futur govern, doncs aquesta ampliació, perquè evidentment ha esdevingut una necessitat, uh, necessitat uh, per la població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 evidentment té un molt més cost i el servei català de la salut havia dit que menys que fos una població ja per més et jugaven amb poblacions ja de més de 40.000 habitants uh -huh. de desdoblar de els caps i que tampoc, bueno, que pensaven, doncs que tampoc era doblar serveis, tampoc era una cosa fàcil ni assumible. Uh -huh. Per tant, que si l'ajuntament amb una formulatara, doncs, eh feia doncs per a per obtenir aquest terreny de, de, del costat del TAP, doncs que ells de, corrien doncs que sí que, que llavors estaven d'acord a, a fer aquest nou edifici. Mm -hmm. eh, nosaltres ho veiem, doncs, per tant, que no era la primera idea que teníem a nivell teòric, però evidentment veiem molt més raonable i assumible. Mm -hmm.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 Doncs, com ens ha comentat la Margarita Mauri, aquest procés d'expropiació que es pot allargar per sobre dels nou mesos i també doncs, ens ha comentat que li hagués agradat més no? negociar amb el propietari del terreny, fer-li veure que era una necessitat pel poble i que, doncs, eh, intentar doncs, no arribar a aquest eh, extrem, com tampoc el, ens comentava Jaume Palaí, doncs, que tampoc els feia gràcia en el govern haver arribat fins aquí, però que ja no s'havien trobat eh, trobat en un carrer sense sortida i que aquesta era l'única via per intentar, doncs, eh, fer aquesta passa important, eh, doncs, per ampliar el, el cap de Pala la frujell en un futur a mitjà termini I en aquesta conversa amb la regidora socialista Margarita Mauri hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts 5 de novembre. Nosaltres doncs, us recordem que aquesta conversa que acabem de mantenir amb la Margarita Mauri com també la conversa amb Jaume Palahir doncs les podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat així com les altres converses que us anem oferint al llarg de la nostra programació.